Të ndëruar miqë, selam alejkum dhe mirë se të kojemi se bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje. Edhe sot si herave të tjera kemi pyjtje të shumë ta që në kanë rritur në pyjtje e që se i vizkës së pikon. Ndërsa sot, këto pyjtje do të drejtojmë të ftuarit tonë në studio është Hojgjë Zekiqërkezi nga Vushtria. Hojgjë, selamu alikum dhe mirë sërë dëtë nëmi sërën tëmë. Alikum, të selamu rahmatullohu barakatuhu, mëjse jurgjej si çdo zakoni hoj ndëruar ne do të filloj menjëherë me, me pyetjen e parë. Na shkruan Medina dhe thot se ka disa borxhe të Ramazanit dhe nuk mund t'i shpagojë për shkak se nuk ndjehet mirë dhe nuk ka aspak energji për të bërë ndonjë gjë siç janë punët e shtëpisë, kujdeset për familjen e tij. Çfarë këshilloni ju hoj? Elhamdullilah. Thedhimisht të thë se agjërimi është një prej shtyllave të Islamit edhe për çdo musliman Moshtritur është obligim të axhiroj nëse është i shëndosh, nëse është në vendin e vet, edhe nëse këto pengesa pro nuk ekzistojnë, atëherë patjetër duhet të axhiroj. Dhet se i kanë disa specifika të veta femrat, të cilat mund ndodhë e pengojnë prej ibadeteve të ndryshme. E janë ashtu ndodh edhe ta pengon për disa ditë prej axhirimit të Ramazanit për disa ditë. Por ato motra besimtare janë të obliguara që në momentin, e kam përqëllim pas përfundimit Ramazanit, në momentin kur të vinë në rast për me i kompenzu ato ditë të humbura, ato patjetër duhet të kompenzojnë. Por nuk është thanën strikt të agjerojnë me nëherë si të vinë në rastin e parë për me i kompenzu, por kanë ko dherët e Ramazane i ardhshëm. Edhe kështu që lejohët nuk ka kur farë pëngese pra ta shtenit që ka po ndodhë e arritëm këtë kohë që Ramazone të jetë në ditë të gjata, në mes të verës, kur është dva për madhe, nuk ka për nges që të pret ajo motor, ose edhe vlezrit të cilë për rastet e ndryshme, për shkacet e ndryshme, nuk kanë mujt me agjeru, por të ato shkacet e arsueshme, atë lejot që ato me ishtu në ditët matë shkurta gjësish në stinen e dimrit. Por nëse mundët dësht mendimi i dikujt po mundem sepumunden -po pa e provu agjërimin nuk lejohet të më thon po më pengon për ksoj punë ose po më pengon për asoj punë ose po më merr fuqinë nuk kam fuqi e kështu me radh për me ardh në këtë përfundim duhet të fillon të agjëron edhe nëse e shese gjat kalimit të ditës po lekëstohet po e humb fuqinë tek atë lejohet për më prizh edhe me shty për ditë në të cilat i lejot edhe ka mundësi shëndetësore për me agjeru. Për ndryshën nuk ka diskutim se pa tjetër duhet të agjeruat, bile bile, ka djetar të cilë të thonë nëse nuk e, ka, e se ka kompenzu agjerimin e ditve të kaluara prej Ramazani të kalum edhe nëzen Ramazani adhëshëm, me këto ditë bërë që ka i ka, edhe kalon edhe këj Ramazani, atëherë pa tjetër duhet me agjeru, mirë po me agjerim shkon edhe kompenzimi, fitje duhet edhe me pagu. Me gjithse, nuk pranohet prej grupi tjetër të djetarëve dhe inshallah mendimi ma isa këto është që nuk ka nevoj për me pagu fidjen nëse e ka kalu edhe Ramazane i dytë. Por jetë borgji asaj deri sa është e gjallë ajo edhe në momentin kur ka mundësi i, i pëtë rraset duhet pa tjetër me kompenzu edhe me agjeru këto ditë. Kështu duhet po ishojmë në rraset ndryshme si do mos të motat besimtare, për pak apër shumë edhe gjatë Ramazanit, si do mos personalisht kom patë shumë pyytje për këtë Ramazan, për ndoni problem krejtë dvogël, menerën start janë dorzu edhe janë tërjek prej agjerimit, qka e kam privu vetëm prej një ibadeti madhështor, i cili ibadet, subhanallah, agjerimi, me marë njeri u kështu me logiku, si do mos tashka e kemë rastin ditë gjatë atë verës, Edhe mendajt prej agimit deri te perëndimi i diellit pa hngrë dhe pa pir, bukur vështirë është. Mir po njeriu as vetë nuk e ndi, nuk e din se çka po ndodh me atë edhe pa kurfar probleme, po e del në skaj edhe po e agjiron kët ditë. Ktu pa kurfar dyshimi është vjen shpreh ndihma Allahu subhanahu wa taala, çka duhet të vekuli me çënë në nivel të besimtarëve dhe besimtarja, me umbështet tek Allahu edhe pa kurfar dyshimi se edhe kjo motë do ti del në skaj edhe do të agjiron do të agjiron këto dit pa ilon i lan anash edhe obligimet vetë që ka ndaj familjes së vet. Pra, pa hezitim duhet të hyn ky motor të agjiron. Nëse e shese, po e kaplon lodhja dhe plogështia, atëherë ndërpren e prishat ditë deri në një ditë të arshëm kur i, i pët rasti, por mos më haru se patjetër duhet të agjiron këto. Po nëse vazhdimisht ballafaqohet me problemin, pra nuk mund të agjiron, a ka ndonjë mundësi tjetër e kompenzimit? Ëh, dietuar të thon më varët se qka është ajo penges e zakonishtë kjo penges mund tjetë smundja pa. nëse është ajo smundja e cila nuk ka shërim a shërim është ndurë të allaut mirë po mjekësia në këto momente përni smundje të caktuar nuk ka ilaqë nuk ka shërim pa. edhe atëher kë ose ajo e ban kompenzimin a nëse ka shërim për atë smundje për etë deri sa dhvjë në momentin në rastin shëndoshët edhe për mëaxheru at ato ditë pa marr parasysh sa so vite i kanë kalu, atëher ato i bësen borgje. Atëher kompenzimi është nëse nuk mund të pro mëaxheru, një shujt ditore i jep fukaras. Për sa për sa ditë do të thënë ka. Për sa ditë as fukarave dhe. ju jep çka ka pasur shembull si shprehi, nëse i bën Maliku radhi Allah an në pleqëri të vet kur s'ka më të mëaxheru, pra harua me sik të ashtë mu kujtu me këtë rast, se përveç smundjes akute, e cila smundje është e pashërushme, këto hyn edhe pleqëria. Nuk, nuk pritet që plakot të bët i ri. Pra, vetëm të sa shkon edhe ma të e për plakët dhe ma të e për lodhët. Pra, edhe kjo e kompenzon, mirë po, jo kur të hynë Ramazani edhe me pagu për 30 dit. Dita e cila kalon, e pagun. Edhe kështu ka ndodhë, ka vepru ndërse Ibn si Malik onë mes Ramazanit në ditën e 15, ka thirr 15 fukarat të varfër edhe jau ka shtru në iftar, edhe fund pastaj edhe 15 për 15 ditë tjera, kështu ka vepruar. Pra kurt ka lënë dita e kompenzon, jo para se me kalu dita se nuk din njeriu sa ka me jetu. Wallahu aleem. Vazdojmë tani një pyetje tjetër vjen nga Irfani i cili pyet se a lejo të flas me femër të mbuluar që ka për qëllim kërkesën për martesë pa njohur atë më parë. Elhamdulillah, kjo pytje besoj se egziston të shumë vlezër dhe motra besimtar e dhe besimtare se qëfar të drejtash ju jep islami që ka kanë mundësi në komunikim në dërsiel. Pra se gjithasht na duhet të dim se ligjet edhe regulat ma optimale i jep kriuseun i cili na njeh neve më mirë se na çka e njohim veten ton, sepse ajna ka kriju, aj e din i din zemrat tona edhe aj e din sembrën në brendësit ton çka kem në edhe çka ndim. Mundohet shumë shpesh na ndjenat nuk i tregojmë nën teatrit, por ato ndjenat fluturojnë ka mendja jon edhe kalojnë për zemrat tona edhe i ngacmojnë zemrat tona. Për këtë shkak Islami ka marr hapa preventive për mos me orë dherit e ajo e pa dëshirushme, me cilën gjë Allah nuk është iknaqër. Sepse thotë Muhammedi sallallahu alo sallem, nuk po du me pretendu se vjen dheri ato ma e madhja, Allahu e ka ndalu zinan për shkak të gjelozis. Min e gjli gjerë, harrem Allahu zine. Agjaru, hadithi teter, agjaru me kunu Allah, idha zene abduhu, a zene të emetehu. Për shkak të gjelozis e ka ndalu Allahu, zinë edhe transmit transmetimi tjetër te Buhariu ka lënë edhe te Muslimi mos shumë te Allahu s'ka xhelozon ku robi i ti tij bën zinë edhe robresha i ti tij bën zinë. Për këtë shkak Allahu na ka mësu, na ka eduku që të marrim hapa preventive. Mirë, po ndonjëherë vjen patjetër që duhet me kontaktu. Mos sikurse s'ka është ky rasti, i vëllahët oni i cili po pyet ë për me komuniko për shkak të martesës dietart, disa dietor lejojnë, mirë po me kushte. I cekun ato kushte cilave rregullosisht duhet të përmbahemi, sepse këtu është ajo vija shumë e hollë e kufirit dhe shumë lehtë njeriu mundet me të ikalu kufirin pa e vërit vet. Ato kushte janë vetëm disa po numroj sepse kjo temë, kjo tematik mundoll edhe kërpa, mundoll me siguri se kërkon edhe në lexirat të, të tërë ato kushte janë që duhet nuk guzojnë të vetmohën e para e dyta duhet që ajo motër të jetë embulluar si pas parimeve islam, ashtu që ishë Allah kërkon embulles, se po shojmë në përrrug shumë veta kanë qitë shamia Mirpo në kusht ajo mbuleselën e kërkon Allahu subhanahu wa taala dhe me të cilën mbules kanë qenë të mbuluara gratë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gratë e sahabeve e kështu me radh gjenerata të ardhmëve. Pastaj biseda gjat bisedës nuk guxon të kalojë biseda në bisedë të pa lejuar, të përdorëm fjalë të pa lejuara. Kushti tjetër është që mos dihet prej temës për cilën po bisedojnë motrës, edhe ajo e koha kushtin e vetë, mos të fletë me gju me fjallë për gdhelse, me zërën për gdhelës. Edhe këto e ka cekë Allah subhanu të ala në Koran, kur e kshilon gratë e Muhammedit sallallahu aleyhu sallem, që mos të flasin me zërë për gdhelës, me zërë të but, që mos shkaktojnë diska joshe në zemrat atyre cilë të janë të sëmurë. Edhe mos të zgjatë shumë kjo bisetë, edhe kur të përfundon, kjo tematik të përfundon, të kryt edhe kjo biset. Pre djetarve të kosë të sodit cilt e lejon këtë biset, është edhe Shekhe Feuzani, Allahu e Ruit, i cili lejon me këto kushtet qka i cekëm, mirë po prapë se prapë thotë, ma e mirë është që kjo pun të kryt për mes të në qka thua të po për mes mësitit. Pra, kujdesar i idealit, ose dikend e cakton, shkon edhe e kërkon fejesën ose polçimin e prindit asaj femrës. Wallahu aleh. Pa. Ë gonja na prësondet me selam, thotë pyetja saj është rreth ushqimit dhe pijeve, çfarë lejohet për të ngrënë dhe pirë duke qëndruar në këmby dhe cili është argumenti për lejeimin ose ndalimin e tyre. Ai kërkon të dijë më shumë rreth kësaj çështjeje. Aleikum selam ورحمة الله. Na pyeten paraqake se kemse me të vërtetë njeriu kur të hyn edhe ledzëm për islam ose ndëgjëm për islam vetëm se sa imani i shtohet edhe zemra i mbushet me iman kur të shetë se me dëvërtet për gjdo lami ka dhëm për gjigje pra islami dhe përton në gjdo përre të jetës e njeriut nuk ka ndoni u dhëkryqë në cilin has njeriut edhe me thonë tashka tjambaj nuk ka u dhëkryqë në islam pa shenja për me të uzu me të regu ka duhet me shku edhe ato të epë zgjidhjen ma optimale, ma të mirë edhe ma të shëndosh. Kështu pra Islamis në ben ka fol edhe për ngrënin edhe pyrjen e gjërave të lejuarat të hal, halal të pranuarat të kë Allah subhanu wa ta'ala. Muhammedi a.s. gjatetës e ti në kam su se si besimtari duhet të ushqehet të hanë edhe të pinë. Them kushtimisht bënton Islami është shumë i thjeshtë. Zoti i tër Islamit shumë i thjeshtë është. Vetëm se njerzit pastaj e komplikojnë edhe ja u vështërsojnë njerëzve. Më në rast kur është martu me Um Seleme radhiyallahu anha Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe janë ul me ngrën ushqim e Um Seleme ka pasin e djal Umerin radhiyallahu an, i cili ne ka pas zjar prej martesës të parë para Muhammedit alayhisallam. Edhe Resuli sallallahu alejhi wasallam po e vrense ky djalosh i ri nuk ka filluar me bismillah, her han me dorë të dia, her me dorë të majt, her mer para vetes, her mer para pejgamberit alayhis salam, her para nënës vet, sepse ninë e ant të madhe zbashku kanë janë kanë granë. Edhe pastaj dikur vjen momenti për edukim, mirë po me fjalë për gdhëlsë edhe me butsi, çka ka qen shprehi e mu e Muhamedit alayhi salatu sallam, ska namson edhe neve kur dëshirojmë këshillu dikën, atëherë duhet të gjet rrugën më të mirë dhe më të butë, me butësi. Edhe i thotë: "Ja gulam." Pra, në fillim start po na tregon Muhamedi alayhi salatu sallam si duhet të drejtohemi dikujt kur kur dëshirojmë me këshillu. "Ja gulam është thirrje për gdhelse, o ti që un i mirë, o ti djalosh. Semilah." Pra, kur dëshiron me onë rregulli i parë, thuaj bismillah pastaj kulbi e minik ha me të dyaftën t'kthejmë te kujëpora bismillah në një tetër të transmetim thot Muhamedi alayhis salam kur hyn njeriu në shtëpi të vet nëse thot bismillah edhe kur të ushqehet nëse thot bismillah atë shejtani i thot shokëve të tij për cilësve të tij në hyrë kur thot bismillah thot sonte nuk kem konak Nuk kem vend për me bujt këtu në këtë shtëpi. Se hyr duke hyrë e përmendë emrin e Allahut. Edhe nëse përmend emrin e Allahut kur të fillon me ngrënë, thotë nuk kem as darknësonte këtu. Pra e largon shejtanin me thënë bismillah. Nuk ka tjetër mundësi, nuk ka tjetër metodë si me e largu shejtanin, vetëm se kjo, sepse na nuk mund ta shohim shejtanin. Por Allahu e si e kaqit, e ligjet e veta në botën fizike, ashtu i neti kryu si ka qitë edhe ligje të veta në botën metafizike, e cila është e pak kapshme për shqisa tona. Edhe lobë me këto ligje, cilave duhet pa tjetër t'ju në nështrohemi, po në athot se nëse thu, Bismila e largon shejtonin prej sofres. Edhe i ka thonë kul mima jelik edhe merë para vetës. Kjo është tjeshtë bontoni i të ushqyrit në islam. Me thonë Bismila, me ngrën me dorë të djathë, edhe me marë para vetës. Sepse, thotë, në të transmitim, të kthejemi të dora e djath, Muhammed A.S. thotë, kulu e shëbubi e minikum, fe inë në shejtani, akulu, e kulu e shëbubi shimali hi, hanë edhe pini me të djathën, sepse shejtani hanë edhe pini me të majten. Subhanallah, kanë do, thotë, Muhammed A.S. e ka zëgjatë dorën njeri ju për me ushqy, nuk a thonë bismila, ose me të majten, e kam kap dorën e ti, Edhe vallai thotë aty kanë cin 3 dorë, dora e dora e tisabit dhe dora shejtanit. Por për njerzit e tjerë kjo ka cin e pakapshme, për Muhammeden sallallahu alajhi wasallam e kapshme sepse Allahu e ka veçu për shumë gjëna. Konkretisht ka pyeti tash edhe këto e shkron Islami, a lehuet me ngrënë në këmp, edhe me pir uj ose lëngje të lejuara në këmp? Abdullah Ibon Umeri, radiallahu ma thot, në një një transmitim, cilin e transmiton të tirmidhiju, në suninën e ti, e cilin transmitim e bond vërtet sakt, Sheik Halbani, rahimehullah, thot, në kone Muhammedit, alijë salatu salam, në grënim, hanim duke ecur. Kjo ka shumë më randësi, fjallia në filim në kohën e Muhammedit a.s. Gjësishë so ka qenë gjallë nëse në leon koha, për këto është një ras shumë prekës, ta së qarëm se shka do të të të kjo në kohën e Muhammedit a.s. Ka qenë një plak um ejmen r.a. e verber të cilën kohë pas kohë Muhammed e Muhammedit a.s. e ka vizitu edhe e ka ndihmu Pas vdekis e ti, e bubek r.a. i thot u merit a shkojmë të vizitojmë um ejmen sepse është të mësu Muhammed e Selam me vizitu a i tash nuk është gjall e shkojmë na të vizitojmë se nuk ka kush e hop derën asajna dhe kur kanë shku Selam kanë dhoni a ka këtër Selamin dhe mener ajo ka fillu me qajt Ebu Bekri e pyjtë thot o um ejmen pse po qanë Muhammed e a.s. Selam tash është një në vend shumë matëmir se këto pra është në shoqrimi Allahun Shkaqpara pa poçum Muhammedun selam momente të fundit Rafikul al Ala shoqëria e lartë shoqëria me Allahun kjo plok besimtare sahabike e urtë e mençur burrësh thot nuk po më kuptoni pse focha junë unë e di se është në vendin më të mirë tash Muhamedi s.a.s. por po çaj sepse bericeti më i madh i qielet është ndërprej. Bericeti më i madh për qielet në tokë është shpalla. Dhe mëku nuk do të ket shpalla. Çfarë lavdije, çfarë privilegji ka çën për neve me atun e kon kur Allahu po na begaton me zbritjen e shpalljes. Pra, pa marr parasysh a ka çën President Muhamedi alayhi salatu wasalam kur ka von doni sahabe doni veper Edhe nëse nuk e ka pa Muhammedun Sallallahu Alejhi Vesalam, ka qenë në hapësirë shumë të gjatë, larg. Intervenon shpallja, Allah nëse nuk e she Muhammedun Sallallahu Alejhi Vesalam, Allah e sheh. E për këtë shkak, ecek Abdullah ibn Umere doën me apo me diësë, është e lejuar me ushqy le në kamp, por edhe duke ecë. Gjithashtu ka shumë transmetime se edhe ka pi ujë Muhammedi Alejhi Vesalam në kamp. Meni rast tregon Aliu Radiyallahu An, thot pi na ujë Në kamp edhe kush ishte rreth me po mshiçojnë me habi. E kuptova për shiçimit të tyre se po çuditën si po pi unë ujë në kamp. Thot apo çuditën si po pi ujë në kamp. E kam pa po Muhammedin alayhis salam, i cili është më mirë se unë, më e ditur se unë ai ka pirë ujë në kamp. Kam pirë unë ujë edhe në ulur e kam pa po Muhammedin alayhis salam duke pirë ujë ulur. Pra kemi transmetime se Muhammedu alayhis salam ka pirë në kamp dhe ka pirë ulur. Imam Neveviu rahimahullahu e jep një shpjegim për çka thotë edhe Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu, shpjegim mahnitur nuk kam dëgjuar dhe thotë me këtë transmetim e pra Imam këtu janë fjalët e Imam Neveviut. Këto transmetime të ndryshme se herë ka pi në këmbë e herë ulur Muhamedi as salam vetëm se na boi Neve me dije se lejohet me pi ujë edhe në këmbë. E nuk është e urrejtur si me që në urejtur, a e kishtë e bo atë vej për Muhammedi, al. s.a.s., pa dyshim se nuk e kishtë e bo. Mirë po, sikur se, që ka bo të vafë në deve, me nga tregu neve se mundësh me bo në mjetin e uthtimit të vafë, ose gjymëtyrtë kër i kala të abdesit, ka ndodhë i kala vetëm nga njëherë, me nga bo neve me die se mundësh me ilo gjymëtyrtë e trupit kër të mërë abdes nga njëherë, nga dy, edhe nga tri mundësh me bo në kom të vaf, edhe në mjetë të utërimit, pra jo me makina tashme hy, edhe mundësh me pi uj, edhe në kom edhe ullur. Po pakur farëdyshimi, se ma mirë është që, kur të marë me abdezën, nga tri her me ilajëm të të vaf, kur të bëjmë të vaf në kom me bo të vaf, edhe pakur farëdyshimi ma mirë është me pi ullur. Edhe atë me tri ndërprerje. Edhe këto më së tarëm të cekum, lejohët me një frymë që i thuhët t pa e hiq pa e largu gotën prej gojës me të pi ujin nuk është kjo e ndaluar por kur ja ka ndalu sa habijut pejgamberi sa selam ja ka ndalu sepse ai ka fryrë e ka pas gotën në goj edhe tu e pi nuk po e largon edhe po afroyn thotë mos fryj thotë ja rasulallahu ne nuk mundem me pi uj pa marr edhe frym për më ne nuk mundam me pi atërat e largon gotën merr frym edhe prap e kthen në goj edhe pin e prej e, gjithashtu bon tonit islam është që spaku triher me enda piren e ujt, edhe ka 2-3 gërqa me pin, e largon dorën, mërë fry, për së 2-ti pin, 2-3 gërqa me largon, edhe për së 3-ti pasaj e përfondon gotën, që ka tash preferot edhe me mjekësi, sepse shumë ma mirë është me pi me ndërprere, se sa me një fry me pi ujin, sepse nëndodhë, personeshëm ka ndodhë, e ki barkën e mbushur me uj, edhe e ndëgjën levizën e langët, mirë pa e nd e turët. Ska do të, të thotë kjo sepse receptorëve në tru nuk po mbrinëse e pin pa ndërprerje, nuk po mbrinë me sku lajmi, sepse qendrën e kem në tru, nuk po mbrinë me sku lajmi se uji ka ardhur në bark, sepse po e pin pa ndërprerje. A nëse e pin mendërprerje, shkon lajmi në tru se uji ka ardhur në bark edhe largohet etj. Allohallem, do është, është të shkurtimisht të të regu. Po, për tërësejmë i të kuj, është koha që edhe të bëjmë një pausë kërtër, të shkurtër, më pas të të rektimim për të të tjera. Të ndërruar miqë, pasë kësaj pa uze u rikëthujem në studi për të vazhduar bisedën me tëftuarin tonë hojgjë zeki qërkezi. Hojgjë ndërruar, Dardani, thote, selam aleikum, i fali pes kote namazit, për kove të fundit po i vind disa mendime si kurse nuk beson Allahun dhe kjo po i shakton frikë shumë. Po i shkonë mendje mos aje është prej atyre minafikve që Allahu në kuran në surën bekër e thotë atajan të sëmur dhe Allahu ashton së mundje. Mua eikum, selam, rah Filëmisht, nëse mund të thejmë të përgëzojmë vlahun, nuk ka hapsir për kur farë shqetsimi, për kundraze, si stash në film e përgëzo, ku e kemë argumentin se kjo ju ka ndodhë edhe sahabeve. Bile ata nuk e kanë përmend të e auludu në këtë frigë. Kur kanë shkute Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem, pra ka disa raste, Njeni prej sahabe ka thonë, ja Resul Allah, aqë mendime të randa për më vinë, nuk po gudzoj asë me shprej se që ka për më kalonë ka mendje. Tjetëri thotë, ja Resul Allah, ma kam dëshirë prej qilit me u përplasë në tokë, poshtë me u shkatru, se me tregu se që ka për më kalonë për mendje. Tjetëri sahabe ka thonë, ja Resul Allah, ma kisha pranu me qenë ajo la, lava zjarë, i digun atë zjarë të madhme, të mëdhe se sa më tregu se çka po më kalon në përmendje. Edhe ju ka thon Peygamberi sa selam. E ka djeteku? A ju ka ardë kjo? Ka thon faz, ka thon po. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ve 3 herë ka thon Peygamberi sa selam. Çka po don me me me obo me dije se këto janë vezvese të shejtanit. Edhe robin i cili është më shumë lidhur me Allahun, atë ngacmon edhe atë e sulmon shejtan me vezëse edhe me thytet të tij. Atë mundot me pengu, se zatën a i cili nuk është në rrugë të Allahut, ato s'ka qka me pengu. Se me pengu ato atër, qka do të thotë, a i këthejt në rrugë të Allahut. Bile, po më kujtojt, ku nga tregonë të gjatë ligjirateve të ti, i punu thejmini, rahim e Allah, dikush, ja kishtë e bërë një vrejtje se, po ndodhë disa vetë, gjatë namazit në gjami, po diktojtë se nuk e kanë koncentrimin e duhur. Në pjestarë të legionive tjera, në faltore të tyre, ishe thu se bomba me i ra nuk lëvizaj, ashtë i koncentrum, po përgjigjet, po kjo është shumë e logikshme është, se na për, në për ato faltore tjera, ku njeriu i bën i badet gurit, budisat, ka marr gurin e ka gdhand, ose drunin, jap një figur caktume, edhe i lutet gurit, ta më mpuna ta shëjtoni me marr ato, me nga cëmë dhe me largu, thotë mirjeti këto rrit, Nuk e ngacmon ato, nuk e nguc ato, ose në vendet tjere ku u thoj njerëzit, zot i ka djallë, shëjtoni knasht me këtu fjallë, i pranon këtu fjallë, i nëzit me i thun këtu fjallë edhe me posë kështu besime, për është këta nuk e ngucë, rëne aty ku jeni, por këndë e ngacmon, atë i cili është i lidhur malon, atë i cili është në gjami, prokupimi i ti është i shëjtonit për me largu njerun për i gjamisë. Edhe kështu profeti i paqëmisë Allahut i ka përgjigjur këta sahabe se kjo është prej imanit edhe thot profeti i paqëmisë Allahut, elhamdullahi që Allahu kurthat e shejtanët i ka kthyr në vezvese. Pra nuk ka këtu kurrva shqetësimi, mirë po, njeriu duhet të jetë i kujdesshëm. Edhe në këso raste edhe besimtarë, besimtare të tjerë i këshillojmë që të kenë kujdes sidomos të dhikri i mëngjezit edhe i mbramjës. Mos gabon mi kalu mëngjezit ose mbramja, pa i ledzu të gjitha ato dhikret, cilat Muhamedi sallallisallim i ka thënë gjdo dit. Pas thaj, mos të harod dhikri pas namazit farz. Mos të harod dhikri kur të hynë në shtëpi, kur delë për i shtëpis, e cekë pak ma parte ushqimi, që ka thotë shejtani. Janë dalon, janë byllë derën në hyret të shtëpis, kur e thu atë dhikër i cili fillon me bismillah. Pastaj në hadithin shumë madhështor i Ebu Hurajrës radhiyallahu ante, i cili ne ka caktuar se si roje Muhamedi alayhis salam të depoja e sadakatul fitr për me i rujt, edhe në tri mbrëmje radhazi ka ardhur iblisi në formë të njeriu dhe ka desht me vjedh, edhe ka vjedh e ka liruar Abu Huraira pas ankesës së tij se ka shumë fëmijë dhe është i varfër dhe natën e tretë ka thonë a e ka para lajmruj çdo mundësie se ka pyetur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam çka veprove me musafirin mbrëm, i ka tregu, ka thonë prap ka me të u kthy edhe pse ka premtu se nuk do të vjen. Mos të zgjas edhe fund i ka thonë nëse më liron nuk të, nuk më çonte Muhamedi alajhi wasallam do të tregoj diçka shumë më dështore. Çka është ajo? Kur të bish me fjet, lexo ayatul kursin se do të kesh në kujdestar në rroje e cilë e do trunë deri në mëngjes nuk mund të afrotë shejtani. Po i shohim njerëzit në politik, ose njerëzit të ndryshëm, cilë kanë truproja rrëdhë vetës. Me e pytë ata, në ju pytë juve dhe gjithë këndë, a ka truproje, a ka metodë që është njerëju mund të rudë prej shejtanit për mësë me ardhë? A ka numër caktum të, të njerëzit cilët e rethojnë, dhe nuk i leun shejtanit me ardhë? nuk ka mundur, nuk ka metoda. Vetëm se kto e ka tregu vet i blisit, sepse ai vet po e din se shejtani tym për i llojit të tij, ai vet po e din se çka mund të më pengu. Pa kur far shpenzimi, pa kur far angazhimit të njerëzve tjerë, pa vendosur rroje tek dera e oborit, pa vendosë rojë të kdera e hyrjes, pa vendosë rojë në dhumë të fjetjes, vetë me thu e tullë kurcin edhe je imbrojton, derin e mëngjes e kini rojë, nuk e sheti ato, po mosu tutë Allah e dërgon atë rojë edhe ty të mbronë. A ka diçka ma madhështore? Allahu ekber. Pra, këto gjëra mos mi haru, këvla e filimish vetëm, po e këshiloj që mos të lejojmë, mos të lejojmë lejoj, hapsirë shejtanit për me në afruë, edhe pastaj për menaçimet vezvese të tij. Nëse këto i kryjmë rregullisht, kuptohet, nuk diskutohet për falet namazit dhe për ibadetet e tjera, atëherë pa kur far dyshimi jemi në një vendin e territor shumë të sigurt dhe shumë të mbrojtur, të fortifikuar shumë fort, nuk ka çasje shejtana ty, nuk ka kur farmaci për me ardhmën tëngu. Wallahu alem. Leila thot se ka dëgjuar që namazi i farzit sabahut mund të falet edhe nëse s'është duke lindur ti. Pyetja saj është se çfarë duhet të bëjmë Në lidhje me sunetin e sabahut, a duhet të falet pasit të linjë djelë, apo të pritet që kur të linjë djelë, të falet se pare sunete e më pas farzi? Motra, gabimisht qënë ka informu, ose gabimisht e ka kuptu, sepse namaz i sabahut nuk mund të falet gjatë linde së djelit. Ashtë ma parë kur në këtë kohë, Muhamedi alayhi salatu wasalam ka ndalu çfarë do namazit të falet sepse thot dielli e lind mes dy brive të shejtanit edhe në atkoh ata cilët adhurojnë iblisin edhe diellin i bojnë sejdë e bojnë ibadet dielit. Ee namazi i sabahut i cili namaz si namazet tjera është më dhështor do veten po tregoj hadithin se çka përmban në vete dhe për këtë çka Muhamedi alayhi salatu wasalam edhe sunetin para sabat, gjësit para farzit të sabat, gjithmon e ka fal edhe si vendas, po edhe si udhtar. Sepse, si mos me fal, kur thët, reka atani kable lë fegjër, khajrun më në dunje o ma fiha. Dyrë e qate, suneti sabat, janë mat vleshme, mat e përpagun, mat qëmushme janë, se dënja e dhe qëka ka në te. Dënja e qëfar pasurje ka, vetëm nëse dëshërojmë me bo një kalkulim të thjesht, so ka are, në tokë nuk mund t'i dalim fund shifrës krejt këtë dhomë këtë hapsir e mushime shifra prap nuk mund të themi se ka që ka pasuri toka te vla i dashur edhe motër e dashur me 5 minuta fiton ma tepër se gjithë kjo pasuri mara menëse cilin e ka toka përsunet e po farzet mirë po Allahu si gjithë kund ka vendos ka qitë regullat Në pritje të një rregullave është se namazi nuk mund të falet para se më hyj koha dhe nuk falet pasi që të del koha. Pra çdo namaz ka kohën hyrëse dhe kohën dalëse. Koha hyrëse e namazit e Sabat është Agimi. Koha dalëse e namazit e Sabat është pra me vëmendje dëgjoni, është momenti kur të fillon me perëndu dielli. Jo kur me, me lind fani, kur momenti kur të fillon me lind dielli. Jo momenti kur del krejt në hapësirë dielli. Në horizont, por kur të filon me lindë, si kërse që ka është përfundimi kohës namazit akshamit, gjësishtë të ikindisë, momenti kur të filon me përëndu djeli, jo kur të përëndon i tërë djeli, sepse thamë gjatë lindjes edhe gjatë përëndimit të djelit, në këto dy kora nuk lejo të falet namaz. Me përja shtimë me arsye me shkaçe të lejuara lejo të falet. E ne prej këtyn e shkaçeve arsyeve është edhe suneti i Sabot. Pra, nëse ke qenë në kohë të ngushtë dhe nuk i ko, nuk i hapësit për me fal edhe farzin edhe sunetin, atëherë e fal farzin dhe tash për sunetin i ke dy alternativa. Nëse don e pret me lindje dielli dhe pak me ungrit a pastaj e fal sunetin ose nëse don më në herë edhe gjatë lindjes mundësh me fal sunetin çka ka ndodh ë një sahabe kur ka qenë Muhamediu salla e selam me kanë fal sabahun dhe një sahabe është ngritë edhe pa po fal namaz edhe i ka pyetur sahabe tjerë Muhamediu salla e selam ka thonë çka po fal kë tash kanë thënë është thallë po e fal sunetin se nuk ka mbrim me fal atëherë nuk ja ka tërreq vretë nuk e ja ka thonë ndërpreje por kë Ky sahabi, edhe këto te cekumt e si arrojm pak më mirë, ka qenë duke e fal akoma ka pas kohë për falje edhe të farzit, por nuk ka fillu me lind dielli. Për këtë çka, nëse je në kohë të ngushtë, krij disa minuta e kinë në dispozicion. Edhe më rada këtyën e disa minutave mrin, edhe në rrecat me fal të sabot, atëherë hyn në namaz me një të farzit e fal farzit. Sepse edhe nëse ni recohet en zen atër e ki arrit të namazë, sepse thot Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, men ed men edrek raqaten faqad edrek as-salat, kush e arrin ni recohet të ni namazë e arrin tër namazin. Edhe kështu e fal farzin edhe pastaj më mirë është me prit me lindje dhe edhe pastaj me fal edhe sunetin e sabahut, por jo kurse si nuk bën të falet sabahu, farzi e kon fjalën gjatë lindjes së diellit. Momenti kur të fillon me linë djeli, ka përfundu kua namazit të sabat. Për mos më ardhë në këso situata, pra njeriu besimtar duhet të ndërmer hapa. E ato hapa janë, qoftë mobili, qoftë ora. Ta shumë mundësit janë të shumëta. Pra, ka shumë mundësi, ose nëse nuk ka këso mundësi teknike, e angazhon dikend për me engrit me falësabon. Nuk gudzon njeriu me ra, me fjet, me mendim, me bindje nëse më del gjumi e fali sabahën, nëse nuk më del gjumi atër kur të më del, kur të gjona e fali sabahën. Kjo ashtë ashtë rezikë sa so për këtë hap të dikujt, i më në bazi Rahimeullah ka thonë, nëse dikush bjen me fjetë natën, me bindje se nuk nërmer hapa, ndimëse për me zgju për nama sabahët, edhe me atë mendim nëse më del gjumi e fali sabahën, Nëse nuk zgjohem në kohën e duhur, atëherë kur zgjohem e fale, atëherë ai vetëm se ka bëu kufër. Ndoshta ka shku shumë rând, mirë po as është rrezik që njeriu më lënd vetëm në namaz në vakt pa efor. Thjesht për mendim tuaj një detaj. Nëse njeriu të i ndodhë të zgjohet nga zgjimi gjatë lindjes së diellit, a duhet të falë më një herë namazin apo të pret lindjen e diellit? Ajtë ndohet e më at mos uh, ngatru, e ceka duhet të pret me lindje dielli fort li ndieli tek pastaj e fal namazin e sabahut ashtu sikurse e fal në kohën e vet të kishte qenë edhe pse ka kalu koha kjo argumentin ku e kem transmetojnë Buhariu dhe Muslimi në Sahihata e tyre neni Ustem Kacer Muhamedi sallallahu alejhi vesalam me shokët e tij edhe kur i ka kaplu lodhja kur anafru në kthim janë anafruar në Medinës edhe ë kanë pas nevojë për pushim edhe janë dalën në vend për pushim edhe ka thunë Muhammed Asaslam, pro po e ndërmer, ah, dhul, esbab, arabishtu, po e merë shkacet, kush, po e merë për obligim, për menazgju për namasabahut, është vullnetarish, është paracit, Bilali, Radil An. Thotë, kështu ashtu mur, nuk po merë gjumi. Mirë po, zjarëmi ka qenë, pranti, i dhezun, në zetë, është pështet e devja, edhe, pas një kohë, e ka kaplu gjumi. Edhe kur janë në ngrindë zhju, Disa sahabe, kush i pari të regohet, Elibera i bënazib të regohet, transmiton hadithin, Radil Aan, edhe kur i katët, kur është gjuh, u me Radil Aan, Muhammed S.A. akoma në gjum, sahabe të të ciltë janë gjuh, maheret nuk kanë pas atëgudzim me të razu prej gjumit, Muhammed S.A. Se nuk kanë ditë, mundod gjatë gjumit po izbret në andër, andër atë vërtetë e në të pejgamberve, edhe mund këtë shpalje, mirë për po, omeri është afru edhe rëth kokës për i gamin së në së në më zë pak matë naltë, Allahu akber, Allahu akber, Allahu akber, Allahu akber, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. dirëse asë gjuhë ma më në së në së në më më më në së në më, kur asë gjuhë e ka po djelin rezit e djelit, sa të biladhë kumet me në zë gjuhë, jë rusë dhe më ka ploj gjuhë mi. Thërë edhe zë anën, e kam falë sunetin, kametin edhe e kam falë farzin, me zë ashtu komplet, si të kishte fal zgjohet njeriu gjat lindjes ose pasi që ka lindë dielli, atëherë e fal ashtu si nukon e vetë te kishte fal. E fal sunetin dhe pastaj farzin. Po pa. mohuam. Ë një shikuesi tjetër shkruan pasi që është më e preferuar për femrat falja të falja namazet e teravive në shtëpi. Nëse ka mundësi një shërim të shkurt të rreth faljes së namazit të teravis duke pasur parasysh që shikuesi është fillestar në namaz. Namazi i teravive është një veçori <coughs> e muaj të Ramazanit, sepse i bedete vullnetarë, mama dhe shtorë, është të agjëruarit ditën, falë namazit natën. Namazi më i dashur i Allahut, prej namazve vullnetare, kemë fjalën, është namazit natës. Sepse kemë mundësi me falë na filë, namaz vullnetarë, edhe ditën, edhe natën. Mirë po, shumë ma i mirë është namazit i falë ur vullnetar natën. Për Krishkak Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, zotë nai kët namaz e ka bue edhe jashtë Ramazanit, jo vetëm në Ramazan. Mir po në natë të Ramazanit ka shku në xhami edhe ka fillu me fal namaz të natës. Edhe kush ka qenë prezent në atë moment pa para lajmrim Kan qenë edhe ata për namaz të vitë natës, ju kanë bashkangjitur Muhamedit aleyhis salam në këtë namaz të natës në Ramazan. Edhe të nesër menditës është përhap lajmi se më rom keman pasni kërnaçi shumë të mëdhe, keman fal namaz të natës së bashku me Resulullahin alayhis salam. Natën e dytë prap ka dal Muhamedi aleyhis salam, por tash numri i sahabëve është rit, sepse është përhap lajmi. Ditën e dytë, pra të nesër më tash, është për hap lajmë, akoma më tepër. E natën e tretë është bë numri o shtrit, hala më tepër. Edhe natën e katërt është mbushur xhamia. Mir po Muhamedi sallallahu alejhi vesalam nuk ka dal. Kan prit, nuk po del. Kan prit, nuk po del. Dhe dikur para mu'jezit ka dalë dhe ka thonë Muhamedi sallallahu alejhi vesalam, ose ka transmetimin e namastë së sabot, keni prit mbron mirë po nuk kam ndalë, sepse jam friksu, mos po bot obligim, mos po bot farc, po e falim gjdo natë kështu edhe, mos po vjen shpallë edhe po e bon obligim. Pra, edhe këtu po shihet, se kurse në shumë raste, dhim shuria e ti, da i musimanve tjerë. Ju ka dhimë se sa so për vete, a i tham gjdo natë ka falë në masë të natës, edhe a gjatë ka falë, sa so që ka dy transmitime, një transmitime thotë, kamët ju kanë aji, a gjatë që ka qëndru në kamë, Pas me timit tetër themrat ju kanë qenë kanë plasarit për qendrimit në Kom. Por dhimbshuria e ati ka qenë për të nuk mund ta përballoni nëse Allah me shpallë e bën obligim, nuk mund ta përballoni kët. Edhe kështu ka vazhdu zatietës së ka mbetë Muhamedit sallallahu alajselam gjithkusht për vetë e ka fal. Kështu ka preferuar edhe Ebu Bekri, kështu ka preferuar edhe Umer ad-Dhan gjat udhëheqjes së tij me shtetin Islam në fillim. Pas Disa viteve të Xilafetit e Umer talan, kur ka hyrë një natë të Ramazanit me nitabein në xhami edhe i ka parë njerëzit dikush individualisht po falet, një grup prej dy vjetve po e falin së bashku, nënën tjetër xhamis dikush tre vjet, dikush katër vjet, grupe të ndryshme të shpërndara të çka për dërdhura, gjithkusht për vete po e fal namazën natës në Ramazan. Edhe duke pyt, jo me prit për gjizje për ti, e thot, a nuk është ma mirë, gjithë këta me i grumbullu me në imam me u falë. Edhe e urdhën Ube Ibn Kab, radiallahu an, për cilin është njo për e katër sahabe, për cilin, thot, për i gamën së aslam, merë në Kur'anin, pra, ka qenë autoritet për Kur'an Ube Ibn Kab për i sahabeve, e ka urdhënu që ajtë të del imam edhe leti u falë njerëzve e mos të falin shtu grupet Edhe natën tjetër kur ka hy në xhami prap Umeratllahn po me të njëjtin tabein edhe ka thonë a nuk kosh këtu më mirë çu sa mirë tash këtu tash çu po falin gjithë së bashku. Për këtë çka kuptojmë se vet Umeratllahn çu ka bashkangjit këtyre. Edhe e ka përfunduar kët hadith Buhariu e përfundon me i thënë Umer, të Umeratllah atë cilët janë tash në xhum janë më të mirë se ata cilët tash po falen, duke aluduar në ata në atëse se ma mirë është me e falë këtë namaz në pjesën e 3 të fundit natës, se so në fillim të natës. Te ceku me dhe këto, pa hytash në këto 8, 20 e kësu me radhë, u mërë, pra, Muhamirës Asselam i ka falë 11, e bu Bekri 11, u mërë e ka urdu u be i bin kab, që ka uh, regjiston në muvet të atëti, ima Maliku i ka urdu me 11 treqate me i falë. Kjo është, kjo është basë, gur sünneti Muhammed ali sallallahu aleyhi ve sellem. E pse quhet taravih sepse ka bu pushim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gjatë falesë këtij namazi. Çka na tregon gjithashtu e regjistojnë në Sahihate tyre Buhariu dhe Muslimi nga Aisha radhiyallahu anha, e cila është më e thirrur me komentuar dhe me tregu namazin e natës të Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Në rast kur e kanë pyet Aliun radhiyallahu an na tregon oti udhësi muslimanëve për namazin e natës për vitrin Se se si ka falë Muhammed A.S. ka thonë nuk është përgjizhë, e ka ditë përgjizhën. Mirë po thotë, duka lëdu se ma kompetent është Aisha, ka thonë, ja, shkoni Aisha në pytene, ajo din ma mirë se se si ka falë vitri Muhammed A.S. Pro, këj autoritet, këj njeri kompetent, pro Aisha rëdhullu anha, po të regonë se ma kene jezit nebi A.S. nuk ka shtu Muhammed A.S fi Ramadhan wa gajri ha, asë në Ramazan, asë jashtë Ramazanit, nuk ka falë më atëj përse në më dhe të reqate. Keni usali e erba, la tes e l'an tuli hinne vë husni hinne, sërfjali e përdojrë ajshja. I falët ke katë reqate mos pëtë për gjatësin edhe për bukurin në atyre namazëve. Edhe pasta i ka buë pushim për këtë shka këtë në të ravi. Mirë, për nuk do të thotë kjo se këtu katë reqate i ka falë me një selamë. Gjdo dyre qate ka dhun selam. Pra, kësoj motrës edhe vlazrive, këshila përfundimtare, kësoj përket kësoj pytje, të keni kujdes, mos të shkoni, mos u fali në për ato gjamia, ku falet namaz i shpet. Se kjo është për mëkateve shumë të mëdhaja, shumë rëzikosht, kjo është mëkat për kur farë dyshimi. Apo bën tali me namaz? Mos u fali mas ati i cili, Nuk din se kur po fillon rukuja kur po përfundon. Allahu Akbar sema Allah Allahu el-hamide. Mëna shkon në sejdë Allahu Akbar. Ashëndrimi, qetësia kur drejtohet prej njeriu prej rukus është prej shtyllave të namazit, rukunin e namazit, sepse kur ka këshillu Muhamedi sallallahu alejhi dhe selem, pak më shumë po zjerohme në namaz, ndoshta i hak pyetjeve të tjera, mirë po, po e shoh këto shumë tranzishme, sepse edhe në namazet tjera, qoftë farze, qoftë uh, vullnetare Po shohim shumë defekte në për xhamia, se si po falën. Gjithë pa përjashtim. Çdo stres e në namazlive. Po ka shumë gabime, edhe ka gabime të cilat ndikojnë në mos pranimin e namazit. Ai sahabi, të cilin 3 herë e ka kthy Muhammedu sallaallahu alajhi wasallam, e ka çka i ka thonë, irji fa sali fa innaka lam tusalli. Këto u falëse ti nuk e fal. Nuk po i thotë e kime mangësi namazin, nuk po i thotë e kime gabime mirë për po, pojë thotë të nuk je falë, farë nuk je falë. Ku ka qenë defekti namazit të ti, thënë djetartë? Ka qenë në mos pushimin, kur është ngritë prej rukus, edhe mos kryren e mirë të rukus edhe të seshdeve, edhe pushimin me s'du seshdeve. Edhe kësahabi pas herës trejti ka thonë, ja Resul Allah mësëm se une nuk di ma mirë. Edhe në qenë herë ti më këthenë, a që ka thonë këto fjallë, po, po donë me thonë se une edhe në qenë herë pse s'e kamsu më në pas herës fort Muhamedi sallallahu alajhi wasallam më thon, nuk bën kështu më fort, po kështu duhet, sepse koncentrimi i nxënësit kur të dëgjon mësuesin shumë më susin, i madh është kur bën gabime dhe pastaj pyet se si duhet të veprua. Dhe tash këy me ta kontenim maksimal, sepse tri refala, gabimisht u fala, edhe po e mëson Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ajo shikosh më mirë ndonjësi nuk po tregoj këtë hadithin, po po thot thum merka Hatta tatmein fe enterakion. Pas ta i shko në ruku, dhe risati qetsosh duke qenë në ruku. Këtë fjall tatmein, dhe risati qetsosh e përdor në gjdo hap të namazit Muhammillet S.A.S. qka do thot, dietol përfundojnë se edhe qetsia kur je në ruku, qetësia kur drejtohesh për rukuës, qetësia kur je në sezën e parë, qetësia pushimi mes dy sezaveve edhe në sezën e dytë janë prej rukunëve të namazit. Nëse nuk ka qetësi, atëherë nuk ka namaz. E si me pas qetësi kur gutet, Allahu akber çuat për sezën e parë, më ne shkon Allahu akber në sezën e dytë. Pëdyshim se ky nuk ka namaz. Sikur ka vepru, sikurse ai sahabi. Mi po natash po e dim. Për mirësimin e të nuk guxojmë këtu me vepru. Edhe Shkilla e dytë mos më u fal aty ku tera vit falen me ni selam gjat çdo katër recitateve. Edhe për këto thonë dietarët ky nuk ka namaz. Ai i cili namaz natës, po çon te namaz ditës, namazë vullnetore, fal me ni selam çdo katër recitateve, nuk jep selam pas çdo dy recitateve ai nuk ka namaz. Imam Ahmed ibn Hanbeli thotë ai cili, e, qelim, i cili ë çohet me qëllim në recitën e tretë Namastin otis është sikur se më uchu në reçatë tretë me qëllim në namaz të sabahut. Ai silfartin e sabahut pas reçatit të dytë çuhet në reçatë tretë, çka i thëjë Matina, ti nuk i namaz dikprish namoze, nëse e bën me qëllim, nëse është pas qëllimi atër e kompenzo me sevif seizde. Por sepse thot pse dy reçate më dhon sepse thot Muhamedi sa selam, hadithi është autentik, është i regjistruar në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, Qiyamul Leyli mesna mesna. Namazi natës është 2 2, çdo dy, dy recate me dhon selam. Ebu Davudi, e Budavudi e ka dhënë transmetimin e cilën e bën Sahih Sheikh Alban rahimullahu. Salatun nehari wel leili methna methna. Namazi ditës edhe i natës, pra namazet vullnetare janë 2 2, çdo dy, dy recate duhesh me dhon selam. Pra e kaqit rregullin, e kaqit formën Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe tash njeriut nuk i takon, nuk e le, nuk guxon me prish këtë rregull. Mamaja san patat, çdo të recitat me dhun selam ti puthu ja, çdo të ka të recitat. Çka i themi kទីna nuk hina mos. Pra me këto këshilla edhe në këshillë çka vlen për motra, te ceku me hadithin ku thotë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, vlen edhe për namazet tjera. Namazi i femrës muslimane në qoshin e vetë të shtëpis është më i mirë se sa so namazin e salonin e shtëpis. Namazin e salonin e shtëpis është më i mirë se sa so në gjamit të mahalës. Namazin e gjamit të mahalës është më i mirë se në gjamit të qarshis. Qarsh, pra, sa so ma pak që ekspozuhet, ashtë ma mirë, thotë ma mirë e saslam në këtë hadith. Na në anë teter, tash po ju drejtojtë edhe burave me në teter hadith, nëse gruja kërkon me shku me fa namaz në gjami, Mosgabome ndalu, je pileje, pra nuk është islami se imbyllë femrat, ko pasko e ndi nevoj, ko knaci me u falë pas imamit, lejohët që me dalë, por duke pasko i desë, se si po vishët, si po delë jashtë shtëpiz, edhe pa shkaktun do një fitne në retinën e ti, lejohët që me shku me falë, çfarë do namazit të shoft, asma par, namazin e taraviz gjatë Ramazanit. Wallahu ah. Po hoyt se të qoft ne kemi pyetit të tjera, por kaç kishim kohë për diskutuar sa do uni falenderoj çishit me ne në studio. Edhe ne ju falenderoj juve, duke the se nëse ja kanë të qellu, ka qenë për Allahut, nëse kanë gabu ka qenë për mirë dhe për shejtanit. Wallahu ta'ala alem. Wa sallallahu ale ibn Muhammed wa ale alihi wa sahbihi jazimin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Të ndrurë miqë, ka që ishte për emision e sotëm duke kërkuar përgjigjë me shprejt se ju mbetë të knashur me përgjigjë që në i dha hojgja i ndiruar zeki qërkezi nga vushtria. Dhe në takimin e radhës, eselam aleikum dhe mirë mbeqi.